Banca Transilvania îți prezintă România în direct Cu Moise siguran La Europa FM Da, la Radio Europa FM Și pe toate conturile noastre de Facebook Precum și pe site-urile vizidei.ro și europafm.ro Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am găsit Să vă mărturisesc înainte de toate că pregătind emisiunea de astăzi Mi-am omitit de o altă emisiune mai de pe la începuturile mele la Europa FM în care am șocat ascultătorii cu întrebarea ce salariu ai vrea să ai. Mă gândesc la modul sincer și serios să vreau această temă, adică să vă pun din nou, după șase ani, această întrebare. Ce salariu ți-ar conveni să ai? Multă lume nu țintește un nivel de venit nu-și planifică lucrurile astea. Și până la urmă, aceste întrebări ale mele nu au decât scopul de a vă face pe dumneavoastră să vă gândiți la ceva. Nu să gândiți într-un anume fel cum vreau eu. Nu, să vă gândiți și să găsiți dumneavoastră soluții. Astăzi discutăm despre nivelul de trai din România. Sunt niște statistici care arată că nivelul de trai ar fi trebuit să crească fulminant. Adică, Institutul Național de Statistică ne spune că prețurile, mai ales cele ale produselor de bază, nu numai că n-au crescut în țara noastră, dar au și scăzut destul de mult după reducerea TVA-ului la alimente, în special. Am avut, de exemplu, m-am uitat mai devreme în februarie 2016, o scădere de 7% pe media prețurilor alimentelor față de un an mai devreme, în februarie 2015. Acum, în februarie 2017, avem o ușoară creștere, de sub 1% a prețurilor respective. În același timp, avem, hai să ne amintim, în 2015 aveam salariu minim pe economie 975 de lei. În 2015 fiind anul în care acest salariu minim pe economie brut a trecut pragul de 1000 de lei. Azi este 1470, 1475. Deci o creștere de cât? De peste 50%, o creștere de peste 50%. În același timp, între 2010 și 2015, salariul minim pe economie a avut o creștere de, atenție, 80%. Despre ce vorbim acum? Între, 2, între ianuarie 2016 și ianuarie 2017, salariul mediu pe economie, deci nu salariul minim, salariul mediu pe economie a avut o creștere de aproape 20%. E adevărat influențată major de această creștere fulminantă a salariului minim pe economie. Dar acestea sunt cifre. Nu mănâncă nimeni foi de astea de le citesc eu. Fiecare are realitatea lui. Fiecare se duce la serviciu, fiecare are uh, venitul lui în fiecare lună, cheltuielile sale și în funcție de asta resimte într-un mod subiectiv o creștere sau nu a nivelului de trai ca raport între venituri și cheltuieli. Așa că vă întreb astăzi și vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră să ne povestiți experiența personală. Cum a evoluat nivelul dumneavoastră de trai în ultimii ani? Aceasta este întrebarea. 037206959 este numărul de telefon la care vă invit să sunați. Vreiinte sunteți anonim, Deci nu e nicio problemă dacă vă povestiți experiențele, nimeni nu va ști că este vorba despre dumneavoastră. Liviu, bună ziua! Salută, bună ziua! Păreați îngrijorat! Da, pot să zic că sunt Îngejorat Adică salariul venitul Veniturile în familie Pe ultimii 2-3 ani Au crescut Dar nivelul de trai Mai puțin Păi de ce ziceți asta? Ca orice familie Sunt veniturile Sunt cheltuielile de dat După care tragi linie și vezi cum stai Să înțeleg că dacă v-au crescut veniturile Și n-au crescut nivelul de trai V-au crescut și cheltuielile au crescut cheltuielile, dar nu... cheltuielile erau și înainte. Sunt majoritatea cheltuielilor sunt raportate la euro. De ce? Aveți rate în euro? Aveți chirie? Uh, rate în euro, after school în euro, totul e în euro. Okay. Leasing în euro. Toate Te Telefon sunt în... în euro, așa este, da? Da, Ok. în euro. Da. Când... Și acum doar în sunt... cât era euro? 4,5, cam 4,4 da, cam, cam tot unde și acum da, tot Deci nu să recapitulăm Salariul a crescut în lei, euro a stat pe loc de, Dar cheltuielile sunt în euro De unde trageți concluzia că trăiți mai rău? E ceva ilogic aici Nu-mi dau seama unde pierd Unde mă pierd în ecuația asta Certe că Nu-mi <laughs> nu, nu dau cu plus Ca să zic așa Okay. Singur, singurul lucru care mă gândesc acum, dar nu, nu știu cât de bine gândesc, cu dată creșterea salariului minim pe economie, da. care este o creștere destul de mare în ultimii de ani, mă gândesc că se încearcă oarecum și forțarea privatului de a crește salariile. Este evident asta, da. Mă gândesc și anul acesta plus încă doi ani că peste, dar va rămâne la nu? Dacă se va menține creșterea asta, cred că privatul va fi forțat să ducă cât de cât salariile mai sus. Să-ți și noi la un nivel mai și eu, al Europei, da? De fapt, s -s este s -s... foarte discutabilă chestiunea asta. Vă mulțumesc, Liviu, deși să știți că n-ați fost foarte clar. Vedeți, mai există alternativă, cel puțin pentru o parte a companiilor. Aceea de a plăti pe cartea de muncă salariu minim pe economie. Vă reamintesc faptul Că numai între 2012 și 2016, numărul celor plătiți în România cu salariul minim a crescut de la 800.000 la 1.200.000. De deci, și cei care nu aveau înainte salariul minim pe economie au ajuns la el. Asta înseamnă că ei câștigă același bani? Probabil că nu. Probabil că mai câștigă ceva și pe lângă salariul ăla de pe cartea de muncă. Deci există alternativă, ea se numește muncă la negru sau la gri, ca să spunem așa. Dar nu asta contează. Nu vorbim acum despre cât aveți pe cartea de muncă, ci despre cât duceți acasă la copii și la nevastă, efectiv, în fiecare lună. Nu stau eu acum să analizez dacă câștigați banii la alb sau la gri sau la negru. Bună ziua, Gabriel! Să trăiți, domnul Moise, să știți că subiectul ăsta e foarte, foarte delicat deoarece, să vă explic, eu sunt tânăr căsătorit, soția urmează o facultate, dar n-am avut încă a trebuit să-și angajeze Așa. un fel de semi-part-time și undeva în casă intră la 2.500 și 3.000 de lei, depinde, lucrează în alimentație publică și depinde cu cât să vine acasă pe seară. Ok, deci sunteți nici familia nici medie, ei. să știți, familia medie da. în România câștigă acum aproximativ 3.000 de lei, potrivit statisticii oficiale. Uh, că total de chirie plus utilități, plus mâncare, mai trebuie să-ți o haină mai trebuie să bagi o benzină la mașină mai trebuie să te distrezi și tu, că dar na nu doar muncă așa. dacă nu ne-ar ajuta părinții jur, că n am și nu suntem risipitori efectiv n-am mai dea cum să ne descurcăm Păi și da, așa este probabil, rău, dar vedeți Să-mi spun și o opinie personală Părerea mea ar fi că toți asistații sociali din mediul rural care primează și bani, practic degeaba, mulți, majoritatea, de fapt, sunt apți de muncă, ar putea. S-ar putea schimba sistemul cumva să... Gabriel, de ce introduceți că... pe ei în discuție? Adică dacă n-ar mai plăti statul ajutoare sociale, credeți că ați avea dumneavoastră venituri din mai mari? Noștri, da, practic, din dările noastre la stat să duc și niște bani acolo. Ar trebui să le găsească cumva de muncă, să schimbe ceva. Acum știu că sunt subiectiv, dar... Haideți să revenim la subiectul de astăzi un pic că Lucrurile se leagă până la un punct După care nu se mai leagă Deci eu vă întreb în felul următor De ce spuneți că v-au crescut cheltuierile? Mm, fiindcă totul e aproape scump în ziua de azi ca în... Să trăim... Și în ziua de ieri, zic statisticile, erau cam la fel Și euro și prețurile Corect, corect euro a crescut salariul în uh, vorba vorbitorului meu toate cheltuielile aproape sunt în euro da. Și carburantul depinde tot de euro Abonamentul la telefon da. Și o am în euro Da, dar tot atâta era euro Tot atât, Ai, că a mai crescut acum în ultimul timp că Tatăl, e 4,55 Să vă spun că era euro 4,65 În 2012, în timpul crizei Alea politice cu suspendarea președintelui A ajuns la 4,65 euro wow. deci, Asta mi-a Păi iată Aveți dreptate? nu mai trebuie. Deci la ce anume vreți să ne raportăm? Euro a fost între 4,4 și 4,5 în tot acest timp, acum e 4,55. El crește, eu vă tot spun, băi, vedeți că ăsta crește, dar nu la modul că ne-a ne înrupt dinții când a crescut euro, cum au pățit ai cu franci elvețieni când a crescut da, brusc da, da, cursul. Da, da, a fost o... Deci, Gabriel, aveți o explicație la faptul că nu simțiți o creștere a uh, nivelului de trai deși da, v-au crescut e. veniturile? Da, fiindcă odată ce au crescut veniturile, părerea mea, strict părerea mea că au crescut și costurile. În primul rând, facturile în fiecare jumătate de an, în fiecare trimestru, tot mai adaugă de ceva. E simțitor, dar dacă trage o linie bonez la un de pe altul, sau da? servă oarecum diferent. Asta Chiar am făcut că... eu înainte să intru în emisiune. Am verificat exact evoluția prețurilor și tarifelor, deci inclusiv asta de la utilități, și nu rezultă niște creșteri. De-aia vă întreb, de unde vine acest sentiment că nu a crescut nivelul de trai al fiecăruia dintre noi? Ce spuneți, Petru? Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm? Alo. Da, da? Bună ziua, domnul Burean. Referitor la salarii, vreau să vă spun că există o soluție care ar putea rezolva problema. Ce? Problema salariilor? Da. Okay. Adică, Sunteți un inventator? Puțin, Ia, numai, sau vă auzim. mai puțin. Deci, cine dorește, sau, mă rog, cine ar dori ar, ar dori, ar putea câștiga, acum eu, cum să vă spun, spun din ce știu, ar putea câștiga atât cât îl pot duce pe el Adică, ca să fiu să dau un exemplu, da? Vă ascultăm. Cu da. maximă atenție și interes. Da, foarte bine. De exemplu, dumneavoastră, presupune că aveți un teren aici, ar trebui să aveți undeva în jur de minim 100 de metri pătrați. Așa. Eu vin, vă instalez dumneavoastră o pioseră, mă ați înțeles, fac un contract cu dumneavoastră, vă preiau toată marfa. Vreți Și să mă apuc de legume, da? Asta nu, să înțeleg? Nu, nu mai puțin. Nu, asta în afară de ce faceți dumneavoastră acum, de exemplu, dumneavoastră acum aveți ceopul pe care l-aveți atunci... Suplimentar, dumneavoastră puteți da. câștiga... Din concesionarea terenului agricol, ziceți dumneavoastră. Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, deci dumneavoastră, dacă dumneavoastră aveți în, mă rog, un teren, un... Așa, Pentru nu Aici vreți nu dumneavoastră să-mi să trimiteți mie... un mail? Numai nu puțin. Dumneavoastră, așa ați făcut, v-a crescut, crescut nivelul de trai. asta a încercat să ne spuneți... Pentru că deci așa se poate câștiga de la minim 500 de euro pe lună, cel puțin. Bine, vă sau... mulțumesc pentru telefon. Încercați și la los în plic. Desigur că muncind poți să câștigi mai, câștigi mai mult. Acum, vânzător de iluzii și de speculații, eu am mai văzut. Cred că toți am văzut. E plină lumea. Dacă aveți o idee atât de bună, Petru, sunt convins că dumneavoastră o puneți în aplicare și câștigați mai bine. Dar nu asta este tema de azi. Tema de astăzi este în ce măsură simțiți creșterea nivelului de trai, indiferent cum au evoluat sau involuat veniturile dumneavoastră. Bună ziua, David! Bună ziua! Cred că întrebarea este ușor incompletă. Vă rog să o În funcție de zona respectivă. De exemplu, complet, Păi emisiunea e națională, sună, sună lumea din toate anuțeam. părțile. Vorbiți dumneavoastră dar din ce zonă sunteți? Dar Moldova, ca și nivel de investiții, nu se poate compara cu Ardealul, de exemplu. Aici, în, de exemplu, sunt în Galat. La noi, oamenii în oraș, nu este nici măcar un bloc nou în construcție, în momentul de față Adică nu se lucrează la nicio construcție de genul. Da, așa de este. Că, în, în, în zona Ardeal, așa cum că, că, ai... David, o să sintetizez eu ce vreți să spuneți dumneavoastră. Deci salariul mediu între Vaslui și București e dublu. Da? Deci dublu București față de Vaslui. Și la Galați, bineînțeles, da. nu e ca la Vaslui, dar nu e nici ca la București. Ok, haideți să trecem la situația noastră de gălățean, da? da. Cum simțiți că a evoluat nivelul noastră de trai? Păi noi ne uităm spre vreo cum să facă investiții și tot. Adică... Aici, practic, nu se investește În zuna, da, am, rând, am înțeles face cauzele, face. da, așa este Nu se investește, există niște probleme grave Legate de infrastructură, de multe lucruri Eu vă întreb, David, păi v-au crescut mai... veniturile sau nu? Absolut de din, din potrivă Scad V-au scăzut veniturile? Păi normal Dar ce lucrați da. vă Eu am, am, am... Da? Pe, pe, ca videograf N-am înțeles Videograf Videograf? Da. Ok. Și v-a scăzut salariul în această perioadă de timp? Um, sau de, sau de Ok. Interesantă experiență. Vă mulțumesc pentru ea, David. Din păcate, nu s-a foarte bine. 0372069599. David are dreptate. Din punctul ăsta de vedere. Bineînțeles că țara noastră are o dezvoltare extrem de diferită în diferitele zone și cauzalitatea merge la investiții și infrastructură. Și nu numai, și la corupție, să știți, destul de mult. Dar astăzi ne concentrăm pe percepția fiecăruia dintre voastre. Dan, bună ziua! Bună ziua, Masea! Vă ascultăm! Deci, ce, ce simțiți? Eu ce să simt un pic de emoții în momentul de față, Așa, okay. deși ea nu este prima oară creind în tine cu tine. Deci, ca și venituri, ce-am avut înainte și ce-am acum, e da? cam pe acolo. Se învârte la o de ori. Okay. Mă învârt în domeniul transporturilor. Partea de cheltuieli pe care le am în momentul de față s au schimbat în momentul în care a venit familia și copii. Deși venitul meu este același. Deci v-ați însurat, aveți același venit, dar o duceți mai greu pentru că sunt mai multe nevoi. Exact. Chestia care este statul român zice, bun, am mărit salarii. De la privat, la un privat, în momentul de față, nu știu statul, la privat, îl forțează pe privat să mărească salarii, dar nu oferă nimic în schimb, exact ce a spus acum câțiva, câțiva uh, Ce v-ați aștepta ca? să oferă în schimb statul? A, a oferit și o reducere de taxe, deci ce spune SES asta? Da, da, e perfect de acord, nu sunt perfect de acord, dar să ofere ceva cetățeanului în momentul de față. Cum ar Pentru fi? că pe mine, pe mine ce mă doare în momentul de față, nu mă doare neapărat. O, salariul pe care îl iau eu și la soția, asoția, mă descurc. Dar ce mă doare cel mai tare la statul român este siguranța zilei de mâine, care nu ți-o garantează, partea de învățământ și partea de medicină. Ok, deci v să aveți o problemă cu serviciile publice pe care vi le oferă statul... Exact, exact. În timp ce vă... Eu da. Eu, ca și bani, măi, să și tu la fel, până să-ți iei Sielo, până să-ți schimbi mașina, bănuiesc că diferența de salariu nu era foarte mare. Te-ai permis să vin Sielo și te-ai luat mașina care ți-ai dorit -o. De fapt, uh, nu, nu, mă rog, în fine. Da, în fine, e, pur și simplu am luat un exemplu din ce am auzit înainte. Deci, în momentul în care mi-am schimbat mașina, înseamnă că mă încadez în bugetul respectiv pe care l-am câștigat-o cu soția. Dar în momentul în care statul spune, bun, mărim. Sunt taxele, salariul, și, salariul pe care eu îl iau în momentul de față și corelmat și înainte Nu diferă decât cu câteva sute de lei Câteva de sute până într-o mie Dar chestia care este, este în felul motor ată timp cât statul ia de la mine cetățeanul Și nu face nimic pentru mine Luăm exemplu Ceaușescu, da? Da, un exemplu, eu sunt un exemplu A dat locuri de muncă A dat siguranță zilei de mâine A dat școli a dat. Dan, uh... vă duceți către o zonă în care o să vă închideți singur N-ați fi câștigat niciodată pe vremea lui Ceaușescu o mie de euro. E adevărat, e adevărat. Dar știți de ce? Vă ascult. Pentru că nu exista exact acest tip de concurență pe care, da, viața liberă vi-l oferă. Dacă sunteți bună, să câștigați mai mult de o mie de euro. Da, dar piața în momentul de față, nu sunt singurul. Păi sunt nu sunteți singur, medioane. dar, Dan, mă înțelegeți? Nu vreți noastră să câștigați în loc de 1000 de euro, o sau două de lei? Cât e acum salariul mediu da. Nu vreți dumneavoastră să câștigați 2000 de lei și să câștigăm toți 2000 de lei? Păi aici Ca... nu mai facem diferență fac între mai diferență între da, da, aveți siguranța zilei de mâine. Mâine, peste un an și peste cinci, o să câștigați tot, tot 2000 de lei, nu vreți așa? Nu, eu mă refeream la siguranță, siguranța de mâine pentru fiecare job, în parte pentru da, siguranța națională. Da, exact, la asta exact. Mă refer. Da, Că domnule. Aici de, partea de corupție. Da, hai să facem exact așa. Un comunist nu era chiar așa, dar mă rog, asta era idealul da, spre am care am tindeam. A fost democrație de am avut democrație și de fapt democrația asta este piața liberă pe care o putem negocia fiecare care pe pe care vrem Sunt Două tot, lucruri zi, diferite, dar care merg într adevăr împreună. Exact. Da, zice democrație liberală, dar încă o dată nu evitați răspunsul la ace această întrebare. Nu vrei să câștigăm tot 2.000 de lei și să avem siguranța faptului că și peste 10 ani tot 2.000 de lei o să câștigăm fiecare? În mod nu, egal? Nu, nimeni poate să garanteze chestia asta, nici măcar statul român. Păi și atunci de ce vă plângeți de nesiguranța zilei de mâine? Pentru că în momentul de față la partea ce vorbeam noi de salarii siguranța zilei de mâine este că statul român aici vreau să ajung. Da. Deci, mie îmi dă, iau salariul, și îmi dă 1.000 de euro, dau, un exemplu, 1.000 de lei acum. Așa. Și Înainte luam tot 1.000 de lei. Statul român, banii care ia de la mine, cetățeanul acestei acestei țări, da. pentru, pentru noi români. Eu am înțeles, dacă... Dan, eu am înțeles, dar aș vrea să vă spun așa, acum am ieșit un pic din... Dar, de fapt, suntem în această temă, dar vă dau un sfat, așa, ca de la cetățeanul Moise la cetățeanul Dan. Nesiguranța aia despre care dumneavoastră vorbiți este, de fapt, grija pe care o aveți și care vine din iubirea dumneavoastră pentru apropiați, pentru familie, pentru cei din jur. Asta vă dă nesiguranța aia și vă asigur că nu adică v-ați dori ca peste 10 ani să aveți perspectiva a 2000 de lei și atât, 2000 de lei, să fim toți plătiți egal. De ce? Uitați-vă, și de fapt asta e o problemă, o bună, o bună parte din țara noastră în continuare trăiește în acest sistem, în acel sistem în care toți trebuie plătiți egal. Și avem în mod evident un conflict între o parte din țară care a trecut în capitalism și o altă parte din țară care e tot acolo. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Tot acolo în comunism. Poate n-ar fi trebuit să fac aceste comentarii ca să nu vă influențez. Sau să nu le fac până la sfârșitul emisiunii. 0372069599. Vă întreb cum simțiți dumneavoastră dacă simțiți evoluția nivelului de trai al dumneavoastră personal. Bună ziua, Edi! Bună ziua, Uran! Vă ascultăm. Guran, eu nu țin 5-6 am câștig aproape simativ la fel. Tot de 1000 de euro mă, aproximativ, să zicem, 8900 de euro câștig lunat. Așa ar fi toți Dar... ascultătorii Europa FM la 1000 de euro? <laughs> da, okay. deci că muncesc banii aniște Nu St e mare statisticile arată și că sunteți într-adevăr dumneavoastră ascultătorii acestei emisiuni, da și ea Europa FM cu venituri peste medie Așa, deci problema noastră e că nu evoluați nu treceți de mii aia de euro da, venit. Am trei da. copii și crede-mă mă uit, eu vreau să mă aleg de farmaceutice Aceleași pastile care l-am acum 4 ani, 5 ani, acum sunt cu 40% mai scump. Nu am să văd că nu o spune nimeni, absolut nimic. Acesta deci este, mai... atenție, un domeniu în care prețul este uh, forțat de stat. Păi, dar niciodată n-am înțeles. că adică 40% diferent la un medicament, cum sunt același medicamente? Pentru că fiind diferit de... 4 Ei, dincă o dată, de... sunteți în distribuția de medicamente? Nu suntem medicamente. Dați-vă mai la geam, că nu vreau să vă pierd. Deci, încă o dată, spuneți. Tot în vânzări lucrez, dar nu în medicamente. Și A. chiar sunt foarte atent la prețuri. A, sunteți atent și la prețul medicamentelor, da? Da, și nu înțeleg de ce s-au scumpit cu 40-50% medicamentele în patru ani de zile. Ok, nu vă contrazic că ar fi sau nu așa, dar vă spun așa, în România prețurile medicamentelor sunt impuse de stat, 1, 2, sunt cu 30%, așa, așa, așa e formula de calcul, sub uh, cel mai mic preț din Europa. Deci, în România sunt cele mai ieftine medicamente din Europa, de-aia se și face export de medicamente care nu se produc în Europa. Să nu se produc în România. Sunt aduse în România și după aceea se exportă în România și se creează criză de medicamente. Bun, deci dumneavoastră ziceți s-au scumpit medicamentele. S-au da? scumpit și având i copii în perioada de iarnă, nu știu, am avut ei au fost răcit. Sunt costuri de undeva 3-4 milioane pe o lună pe medicamente la copii. Dacă ești la doctor, îți umple lista. Așa la... este. Pe Te duci la farmacie în cazul unei răceli și lași acolo 100 de lei. Aveți dreptate, dar eu vă întreb așa, ce medicamentele luați? Da, un exemplu, Panadol, e vorba de Panadol. Da. De la 10 lei, acum 4 ani, ajuns la 14, 15, 16 lei. Numai că vedeți că și... cu 4 ani existau și alternative la medicamentele astea foarte scumpe. Alte da, alternative este un în care Toată lumea dă la copii, Panadol, baby. Deci eu zic de un medicament care e foarte cunoscut. Da. Și de la 10 lei ajuns la 14, 15, 16 lei. Nu înseamnă nicio farmacie. Diferentă între și de 20% de farmacie. Uh -huh. deci, chiar sincer, nu înțeleg. Nu, deci, dumneavoastră spuneți edi... nimeni că v-a scăzut nivelul de trai câștigând la fel pentru că s-au scumpit medicamentele. Medicamentele, știu, am înțeles să ai spus din aur acum 10 minute, ai spus ceva că s-au scumpit gazele. Știu că s-au scumpit gazele acum 2 ani. Îmi greșesc cumva. S-au mai scumpit gazele. Scump, scu... Scuzați-mă, se, scump, se scumpe și de la 1 aprilie. Da, gazele de la 1 aprilie s-au scumpit și cu 2 ani. Tot cu undeva cu 10%, dacă nu mă știu, sau 5%. Este un, un întreg program de liberalizare a tarifelor la gaze. Dar una peste alta, pe energie, nu știu dacă plătim mai mult. Mai da, așa am înțeles. Eu ce mi-aduc aminte și totuși de aia nu înțeleg unde e diferența și de ce nu de a N-am scosat această statistică, tel... nu am această statistică acum, dar vă asigur că față, cel puțin față de nivelul 2009-2010, dar și mai încoace, 2014, prin ieftinirea țițeiului s-au ieftinit și gazele. Eu mi-amintesc de episoade de ieftinirea gazelor. De ce să mai liberalizăm prețul la gaze? Dacă gazele s-au ieftinit, știu că zburăm, tot au scăzut prețurile și noi tot le creștem. E o altă discuție, dacă vreți o să facem și această discuție într-o zi. Vă mulțumesc, Edi. Deci medicamentele, zice Edi, și cu gazele avem o problemă. Gândiți-vă gândiți altfel, că nu toată lumea se încălzește pe gaze. Cât cheltuiți la întreținere în fiecare iarnă, când e factura mai mare? Bună ziua, Mitică! Bună ziua! Vă ascultăm! Eu am, fost, -am ascultat uh, și pe unul să uh, Eu nu încerc eu... să conving pe nimeni de nimic. Nu, nu, nu, știu. Știu că a spus foarte mult din emisiunea și mă dat seama. Uh, ce să se eu am urată de 380 de euro. Prima dată acum 6 ani am pe 10 ani, pentru cas. Uh -huh. Am fost 407. Mă rog, euliburul, mă rog, a scăzut la acum la 380. Da. Și vreau să spun că nici nu mă avantajează, nici nu mă dezavantajează. Prețul adică, e cam același. Și am observat și la cumpărături, Când merg la cumpărături. supermarcii... așa un pic. Deci aveți o rată cu un milion mai mică în lei față de cât a, a șase ani când ați făcut rata. Da, de era 407 am plătit. Și e chiar atât de puțin de... important? Păi nu este chiar atât de important. Pentru mine, mie îmi convine că... Eu o scădere <sus> de 10% a cheltuielilor cu dobânzile practic. Da. Ok. E pare că este undeva la 2400 de lei pe lună Da Și al soției de undeva 1600-1500 Deci tot pe la mii euro vă duceți da? Împreună, dar da. Să țineți cont, lucrând că, Ca și casieră Și are o grămadă Are o gestiune foarte mare după ea În care nu se Înainte a transport, de transport Nu mai avea gestiunea, ducea cu gestiunea Acum nu mai are Fiecare se desfăsă cu gestiunea Încerca să-mi spuneți de că face o muncă de grea de și că ar merita un salariu mai mare. Așa. Ok, bine. Exact. exact. Și mai am o întrebare ultimă, așa. Aș vrea și o să gândească cineva la acești, la acești oameni care au salariu minim pe economie când vor ieși la pensie. Cu ce pensie vor ieși, din ce vor trăi aceste persoane? Păi, mare diferență nu va fi între cei care au salariu maxim pe economie și salariul minim pe economie la pensie, să știți. Da, dar cunosc persoane care lucrează pe salariul minim pe economie pe timp de vară ridică undeva la 3.000-3.000 ceva de lei pe lună da? și pe timp de iarnă cât este frig, zăpadă, nu poate să lucreze, îi dă salariul de bază și sta acasă. Da, mitică, dar pensiile alea sunt plătite din niște resurse ale națiunii care vin fie din uh, contribuțiile celor care muncesc, fie din împrumutările statului. nu mai iar eu vă spun că, că diferențele vreau. nu vor fi foarte mari la pensie Între cei care au, nu știu, 10.000 de lei pe lună astăzi Și cei care au salariul minim De ce? Va fi o diferență de câteva sute de lei E vorba de resursele alea Către ce se duc? Se duc către nimic resursele Da, mă rog. Încă o dată, n-am înțeles Nu, păi da. a, a spus niște întrebări Dar eu, eu la rândul meu vă întreb ceva Cum simțiți evoluția nivelului dumneavoastră de trai? Deci nu, nu, nu cred că are în ceva îmbunătățiri mai multe Pentru că au crescut și prețurile la produsele alimentare Care, de exemplu? De exemplu, și la salam, și la verdețuri, și la tot Ok, bine E punctul la de vedere, vă mulțumesc pentru el 0372069599 Florin, bună ziua Bună ziua caz verdețuri? <laughs> da, da Vedeți că ai și da, da. turzicile de primăvară Ia vedeți cât costă în piață Chiar sunt curios, uite, nu m-am gândit până acum <laughs> Da, și eu sunt curios. Dar, vreau cum spunea și antevorcutorul meu, într-adevăr, prețele alimente au crescut. Nu se face un control exact, mai ales după ce a scăzut tva Vă dau un exemplu înainte cum... Stăți așa, stăți un pic. Deci TVA-ul TVA, e partea statului. Noi îl plătim, magazinul colectează, l de la stat. E procentual mai mic... Nu ne privește pe noi, privește statul, e între magazin și stat. Deci, eu vă spun în felul următor, statistic, alimentele sunt astăzi mai ieftine decât în anul 2015. Vă rog să mă contraziceți. Vă contrazic. Sunt unele produse pe care fiecare le cumpără și comparând le an de an, da? le cam și preț. Eu, de exemplu, știu la vinuri. Vă garantez vinurile s-au scumpit? Da. Eu vă zic o șuncă. O, o șuncă pe care o cumpăr de, cam de fiecare dată. Înainte era 22 de lei, când a scăzut tva era undeva la 19.05, treptat, acum a ajuns la 22, chiar 23. De ce cam tot pe acolo? De, tot pe acolo. de, de ce spuneți eu, că s-a scumpit? Păi s-au scumpit produsele, chiar dacă a scăzut TVA-ul. Păi s-au scumpit față de înainte să scadă TVA-ul. Nu, s-au da. scumpit față de după ce a scăzut TVA-ul. Da, ceea ce nu e corect, practic... Ei și-au recuperat... Doamne, corect-i-incorect, vreau asta, dați tot 23, 22, 23 de lei pe păi șunca aia. bani Da. Exact, Și de ce aveți sentimentul că trăiți mai prost dacă dați aceiași bani? Dar nu, nu am sentimentul că trăieți mai prost. Aveți sentimentul, sentimentul că trăieți... Trezi... Așa. Exact la fel. Da. Ca acum 5 ani. Da, v-a crescut salariul? Și pare... Uh, nu, e la fel. A, păi, vedeți, poate aveți o problemă pe partea de venituri. Da, e da, curios în România... Să-ți mărești veniturile. Nu, ce muncă provins. faceți? Sunt curios. Ca inginer. Ok. În domeniu? În telecomunicații. Și în telecomunicații nu au crescut salariile în ultimii 5 ani? În domeniul unde lucrez eu, în, la patronul unde lucrez eu, nu. Am înțeles. Da, e posibil și asta. Ok. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinie. Deci, Florin, la el lucrurile sunt clare. Domnule, am aceleași venituri. Problema este că nu simt deloc o îmbunătățire a, a nivelului de trai, pentru că și prețurile au revenit tot unde erau. Deci ne-am învățit în cerc. Adi, bună ziua! Bună ziua! Dumneavoastră, cum stați pe partea de venituri? Pot să zic că în ultimii cinci ani au că am rămas stabili, însă tot am ascultat și mi-a rămas în cap puțin o chestiune care ai spus-o. Așa. Referitor la acea emisiune de acuz 6 ani de zile. Cât ai vrea să oamenii. ai salariu, da. Așa. Exact. Eu vreau să dau foarte pe scurt, fără să deviez de la tema emisiunii. Dar nu lucrez vreau să-ți da, Deci mai fac o emisiune buget... pe tema asta, pe bune. Deci chiar mă, mă, mă freacă palmele. Uite, no, fac mâine, eu... dacă nu avem altceva, fac mâine. Cât ai vrea să ai salariu? Doamne ajută, dar eu vreau să spun doar o chestiune. Eu Așa. cu soția mea lucrez pe un buget foarte clar, împărțit pe cele două date în care avem venituri. Ok. Și cred că satisfacția la, sau răspunsul dacă trăim mai bine sau nu vine și din partea asta cum ne gestionăm. Da. Pentru că Poate veni. în momentul... Poate veni, exact. da. Depinde, exact. depinde exact. pe unde ai... De, de, deci dacă aveți veniturile constante și nu aveți o problemă pe partea de venituri, adică știți că din punct de vedere profesional sunteți în, undeva în zona de vârf și va fi greu să mai evoluați din punct de vedere al veniturilor, atunci sigur trebuie să vă concentrați pe partea de cheltuieli. Așa, corect, ia spuneți cum stați pe partea Dar de cheltuieli. Aici, aici ne, ajută, ne ajută foarte mult dacă ni le planificăm foarte clar, pentru că văd de multe ori cazuri și aici îmi dau părinții, ca să nu deviez foarte mult. În momentul în care au salariile sau au ziua de venit, da. fac niște cheltuieli care într-adevăr merg către partea alimentară, își plătesc poate anumite cheltuieli care deja nu mai pot fi amânate, iar în momentul în care se dau peste cap, nu mai ajung la cea dată ulterioară ca să mai poată să cheltuiască, să-și poată duce traiul normal de zi cu zi. Noi încercăm să mergem stau, stau, stau, pe asta. Stai, că n-am înțeles foarte clar. Deci părinții dumneavoastră nu se descurcă și ajutați dumneavoastră, am înțeles bine? A, nu îi ajutăm. Era un exemplu în care, ei, în momentul în care au venit în mână, da. fac el mai mult decât, să zicem, nu se uită pentru fiecare zi. Astăzi, dacă au venit Aveți o problemă a salariu, cu faptul că părinții dumneavoastră nu-și planifică cheltuielile așa cum, le fa cum faceți dumneavoastră. Exact. Iar okay. asta îi duce în, în incapacitate ca după o săptămână, după ce au luat salariul, să vină și să ne întrebe dacă nu stăm cumva mai bine cu bănuții pentru că a mai rămas o factură, sau a mai rămas ceva. În momentul în care dacă i-aș întreba pe ei după 40 de ani de muncă cum se simt ei dacă trăiesc mai bine, normal că o să zică că, că virgulă trăiesc mult mai prost. Dar cred că este deja o legătură la cum ne administrăm. Deci să ziceți de fapt... Iertați-mă, trebuie să traduc ceea ce spuneți pentru că, ok, e foarte interesantă experiența, dar mi se pare că nu adresați direct problema și înțeleg și de ce. Dumneavoastră aveți o problemă cu faptul că părinții dumneavoastră nu au educație financiară și cheltuie mai mult decât produc. Înțeleg bine? Cred, cred că este și generală. Eu mi-am dat părinții pentru că nu vreau să generalizez. Okay. Dacă că se întâmplă și această satisfacție pentru toată lumea ar veni în momentul în care da, îmi pot permite ceva sau nu, deocamdată rămân la acel nivel. Nu cred că neapărat așa, Adi, stați, stați un pic, stați așa, un da, pic. Bine. Asta e o temă, să știți, extrem de sensibilă. E atât de sensibilă că mi-e și frică să o pun în discuție la noi, la radio. Nu că aș avea eu vreo problemă, însă mi-e frică de ce s-ar auzi în ETER pe națiunea noastră, ce ar auzi națiunea noastră. Deci, Adi, noastră vă ajutați părinții, să înțeleg, în mod constant, da. cu bani. Da. Cu mulți bani în mediu undeva la 500-800 de roni pe lună. Ok. Și ăsta e un lucru bun, ceea ce faceți. Este un lucru bun, dar generalizând, cred că sunt cazuri și am auzit chiar alte vorbitori care spuneau că sunt ei ajutați de către părinți. Nu asta e problema. Mai... Ba nu, e, tot... e important, e important. E o problemă importantă asta, să ne ajutăm și părinții, pentru că și părinții ne ajută pe noi o perioadă din viață. Corect. După care să nu-i lăsăm la mâna statului cu pensiile ca să-i ducă tăricianul ca pe oi la vot da? Corect. Și să avem noi grijă de ei că sunt părinții noștri și ne-au ținut prin școli prin, pe unde, adică mă înțelegeți Eu mă uit la părinții mei și în momentul în care ei intră într-un supermarket, da. în momentul în care au veniturile în mână, să zicem o dată pe lună, nu sunt neapărat împărțită de două ori da. și își fac acele, acele cumpărături scuze, da. s-ar putea ca după o săptămână și produsele alimentare să treacă dar și bănuții, deja să nu fi fost gestionați uh, corect și pentru următoarele cheltuieli. Fac care mai excese? Adică ce cumpără din supermarketul ăla? Uh, Produse alimentare. Deci nu whisky deci de 3 praia. milioane, nu? Eu pot să zic că undeva la 200 de ron nu cred că scade coșul în momentul în care ajunge cineva cu salariul în mână, încă o dată. Deci ce le reproșați? Uh, cred că ar fi acea educație pentru că la momentul de față dacă să Adi, fac excese sau excese nu fac excese părinții dumneavoastră? Uh, nu sunt excese, cred că este o proastă administrare doar. Ok, Inter interesant caz. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că l-ați sunat și l-ați spus în discuție cu noi. Uh, și asta ar merita făcut -o, o temă separată. Cred că am mai avut-o la Europa FM, deși vă spun sincer că toate se leagă între ele. Adică să nu vă faceți cumva impresia că țara noastră merge într-o într direcție care poate nu vă convine dumneavoastră oamenilor mai tineri. Și că asta nu are nicio legătură cu faptul că ne-am lăsat părinții în fața să trăiască în iluziile de la televizor. În loc să-i ajutăm într-un mod mai concret. Mă rog, în fine. Carmen. Bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm, Carmen. Ne întoarcem la partea cu simțitul nivelului de trai. Noastră cum îl simțiți? Cu siguranță nu e ok. De ce? Deci, păi, acum eu, să zic, am prost obicei de am pune... Da, simplu, dați încet radio ăla. pe ăla. Da, dați pe încet radio Carmen. Așa. Okay. Deci puneți cheltuile okay. pe masă, vă faceți bugetul și exact. ziceți. Luna asta așa, așa, așa, așa. așa, și... Da, așa, așa. Mm. și am ajuns la concluzia astăzi, de exemplu, că de asta am și spun, dar, uh, am intrat să cumpăr unt pâine-lapte și m-am că untul de la 3,99 lei este 4,99 lei aceeași, același produs. Da. Dar nu e pâinea un singur produs, puteți să căutați alt bani. produs. Ok, uh, era cel mai ieftin. Da. Deci, uh, de pe raft, cel mai ieftin, da? Da. Uh, pâinea, 3,20 lei, de la 2,99 lei, da. da, dacă mă uit, este o diferență Calme, mică. Calme, schimbați da, magazinul, este. deci încă o dată nu mai sunt aceleași prețuri peste tot, nu mai trăim în acea viață, trăim în alta. O secundă, da. o secundă. Deci, este cel mai ieftin magazin din zona din care fac... Uh, Poate nu mai este. Poate a fost, dar nu mai este. Să știți că rețelele de magazine au o astfel de politică, de balansare a profitului de pe un produs pe altul sau chiar de pe un magazin pe alt magazin. Ok. Hai să zicem că... Um... Experiența mea de astăzi a fost nefastă, având în vedere că nu -am, am verificat toate magazinele. Dar s-a scumpit untul. Dacă explicăm de ce, da. anul trecut... Nu vă contrazic că nu <laughs> s-a scumpit untul, o... că nu mă pricep da. la lucrurile astea. Nu, s-au scumpit. Asta okay. vă spun... Uh, uitați, factură de gaz. Anul, anul trecut, trecut da. aceeași perioadă, 287, da. am, uh, am centrală. Anul ăsta mă trezesc cu factură decembrie, Da. Da. 392. Poate o fi nins mai mult. nins, sunt în Cluj. Știți, eu locuiesc în Cluj. Cluj a fost destul de, să spun, defavorizat în anul acesta, având în vedere că la noi zăpadă nu. Și frigul, ca și anul trecut, nu. Dar deci să știți că și tarifele fost... sunt la gaze, dacă vorbim de gaze, tarifele noastre ar... pe... nu sunt mai mici decât astea pe care le plătim noi la București. Okay. Și -s -s diferite. Uh, să vă spun ceva. Da. Eu nu fac comparație cu București. nu trăiesc în București. Eu vorbesc de Ardeal, de Cluj. Bun. De Cluj. Deci încercați să spuneți, Carmen, că nu mai avem foarte mult timp și vreau să conchidem. Okay. Noastră încercat să spuneți că v-au crescut cheltuielile, pe exact, când pe partea de exact. venituri ați rămas tot la același nivel. Exact. Deci am rămas constantă la venituri și cheltuielile cresc. În fiecare zi, dacă intru pe un raft, găsesc 20-30 de bani, un leu, 2 lei, care se adună într-o lună. Mai ales că sunt produse de bază. Vorbesc okay. de produse de bază. Nu vorbesc de săpunuri și alte minuni care pentru mine și alea sunt de bază. Da, foarte interesantă emisiune. Vă mulțumesc tuturor pentru ea. Fiecare, bineînțeles, își trage concluziile. De principiu, Cred că ar trebui, sau eu, asta e concluzia pe care aș trage-o după această emisiune, eu, Moise, dumneavoastră v-am zis, fiecare își trage concluziile lui, de fapt ceea ce trebuie să comparăm este balanța între dorințele pe care le-am avut și cele pe care le avem acum. S-ar putea ca unele dintre ele să nu fi fost satisfăcute, s-ar putea ca asta să creeze unele frustrări. S-ar putea să trăim mai bine sau să trăim mai prost, indiferent cum se schimbă cifrele respective, dar acest sentiment extrem de subiectiv vine până la urmă din ceea ce reușim să realizăm din ceea ce ne dorim. Ați ascultat România în direct la Europa FM, o emisiune susținută de Banca Transilvania.